Чула шепіт. Їй, певно, тридцятник. Януш здурів. Мабуть, його коханка. Поки Люся вирівнювала обличчя, Джулія намагалася зосередитись на головному. Хто вона, ця жінка? Тобто, її персонаж. За дві ночі вона прочитала багато. Нотатки її вихователя, Кароля Боскампеля Супольського, розвідки вітчизняних і закордонних істориків, спогади сучасників, якісь балетристичні вигадки. Але головної відповіді там і не знайшла. Часом одні джерела суперечили іншим. Треба було продовжити це життя самі, прожити і дати відповідь на головні запитання. Чого вона боялася? Злиднів. А чого прагнула? Багатства? Ні, надто дрібно. Слави? Навряд чи. Все це вона могла б отримати лише завдяки своїй зовнішності і щасливому випадку. Влади, вона прагнула влади. Адже лише влада дає все і багатство, і славу, а влада дістається знаннями ось у чому секрет, до якого самотужки дійшла фанарська обірванка. А це означає, що була вона далеко не простою, інакше б не пішла далі європейського району, де обирали собі куртизанок на вечір, вельможні посадовці, отже, страх голоду і бажання влади. Дві рушійні сили, котрі здатні змусити людину дертися на верхівку Олімпу, незважаючи на те, що у тебе під ногами, чись розбите серце, чи відтята та й голова. Якої миті вона зрозуміла це так ясно, що почала шампановувати не тільки мистецтво зваблюватим, але й серйозні науки, мови, літературу, філософію, фізику, історію і астрономію, коли потрапила до амбасади ясновельможного поляка чи раніше. Коли вперше сіла за білий обрус у будинку свого відчима і поглянула на свої обкусані нігті, Джулія поглянула на свої руки, єдине, що могла бачити, адже сиділа до люстра спиною. Її знову охопив жах і нереальність того, що відбувається. Голова, що нагадує голову славнозвісної Ефріни, гідна різця праксителя. Голова, що згодом запаморочувала інші. Молоді та літні і навіть вінценосні, оздоблена найчарівнішими очима світу і вустами, в яких блищать два разки гарненьких зубчиків. Лінія підборіддя – гідне замилування, волосся немов немоводавне, чоло і вуха архіпропорційні. Ця голова спочиває на шиї і на потилиці, що, на жаль, не такі вже й досконалі. Плечі зграбні, рамена досить гарні що переходять у дещо завеликі, як на теперішні смаки, руки. Такі, однак, які ми бачимо в античних статуях її країни. Ноги так само більші від тих, яким нині віддають перевагу. Але теж приблизно такі, що їх різьбили античні скульптори. Після шиї і плечей відкривається перса. Мені дуже хотілося б порівняти їх із персами однієї з двох фрін, про яку пише Квінтеліанн що звинувачена і поставлена перед судом, тільки вона оголила свій торс, як відразу ж домоглася вигідного для себе рішення. Так писав про неї її перший коханець і вчитель Кароль боскамп Сопольський. Прочитавши ці спогади, вона нервово забарабанила пальцями по Кристіну Отбука. «Що сталося?» – запитав Алік. «Голова, що нагадує голову, славнозвісної фріни, гідна рістя праксителя, голова, що згодом запаморочувала інші, молоді та літні і навіть вінценосні...» Процитувала вона і криво всміхнулася. «Це що, схоже на мене? Хіба це не знущання?» Алік незворушно знизав плечима. «По-перше, ніхто ту фріну в очі не бачив. І як на мене ти набагато краще за тих метрон-праксителя. Яка тобі різниця? Це ж не ти себе призначила на роль. По-друге, він зріб її в ліжку, мов ведмідь зрібає під себе кавало листя. «Ти у мене саме така. І чоло, і як там ті перса і ноги. Ноги у неї якраз не дуже. І шия спотилоцею також, відсторонилася Джулія. Це заспокоює. Але ситуацію не оптимізує. Зараз, сидячи у кріслі, підпурхаючи люсиними руками, вона благала биттій вдалося зняти з її плечей бодай 10 років. Шия заніміла, спина горіла вогнем. Люся розв'язала мотузки накидки, Скинула її, під нею Джулія була в тій самій блакитній сукні, принесеній з дому. Люся діловим рухом розширила лінію декольте, накинула їй на плечі білу газову хустку, прискіпливо придивилася до репродукції, що висіла на дзеркалі, перевела погляд на модель, схвально кивнула. Крикнула комусь у коридор Можна. У двері увірвалася команда фотограф, режисер, продюсери, актори, що прийшли на кастинг. Воля? Проказала Люся і крутнула крісло до публіки. Джулія з жахом заплющила очі.